Vägen till toppjobb i näringslivet och styrelseposter i börsbolagen för kvinnor kantas fortfarande 2010 av synliga och osynliga hinder. Vad är det vi missar mer än rättvisa mellan könen när fördelning av jobb och makt haltar? Ekonomi gick åt lördag med Britta-Lena Ekström. På måndag är det internationella kvinnodagen. Idag har jag tre gäster, alla kvinnor är första frågan. Får vi högre ekonomisk tillväxt med ökad jämställdhet? Agneta Stark, du får svara först. Du är företagsekonom, genusforskare och rektor för högskolan Dalarna. Inte en syssning. Lika lite som jag vet om demokrati eller yttrandefrihet eller goda radioprogram eller annat leder till hög ekonomisk tillväxt. För hög ekonomisk tillväxt är ju ett medel för demokratirättvisa, frihet och alla människors möjligheter här i världen. Så det är lite bakvänt. Men jag tror tyvärr att det kan vara precis tvärtom i en del lägen att förtryck, ojämställdhet och bristande yttrandefrihet kan leda till högre tillväxt. Och det är inte ett argument mot eller för högre tillväxt. Jämställdhet är en del av demokratin. Anna Omstedt-Lingren, entreprenör, grundare av matsajten Tasteline. Nu håller du på att starta ett nytt företag. Vad säger du om tillväxt och jämställdheten? Får vi högre tillväxt när vi är jämställda? Som en entreprenör så ser man ju väldigt många möjligheter i att ha ett jämställt läge. Man får så otroligt mycket mer inflytande från olika håll. Alltså om man tillåter både min, män och kvinnor att uttala sig i en fråga så får man mer kreativa inslag. Och det i sig betyder tillväxt för mig i idéer och idéer i sig som kan leda till starkare företag. Så för mig är det faktiskt en tydligt, ett tydligt ja på den frågan. Cecilia Aronsson, börsjournalist på Veckans affärer. Vad säger du? Ja, jag skulle faktiskt hålla med Anna om att ja, jämställdhet leder till högre tillväxt på grund av de faktorer som du nämner här. En ökad mångfald i kreativitet och eh, kompetens. Men jag skulle vilja... Jag eftersöker en annan definition av vad vi, vad vi menar när vi säger jämställdhet. Jämställdhet mellan könen blir väldigt trubbigt eh, mått. Jag vill ha en... Jämställdhet mellan kompetenserna eh, och att, att då låta olika kompetenser komma, eh, komma fram och samverka. Det tror jag leder till högre tillväxt. Behöver det där stå emot varandra? Kan man inte köra parallellt? Jag tror att vi missar viktiga nyanser därför att jag tror att kvinnor eh, har, har många kompetenser som, som inte kommer till sin rätt när kvinnor inte får vara med. Men, men samtidigt så kan de här kompetenserna finnas representerade bland män och vice versa. Det är inte så ensidigt att kvinnor kan vissa saker och män kan andra saker. Där håller jag med både Anna och Cecilia. Jag tror att det är viktigt med olikhet, med många idéer, många infall. Och olikhet kan man åstadkomma på väldigt många sätt. Genom arbetsformer men framförallt också genom deltagarna, genom luft under vingarna och högt i taket. Och när det går riktigt illa i allmänhet så är det väldigt homogena grupper som har suttit i ett hörn och beslutat allt trängre och trängre. Och det tror jag vi kan se i Lehman Brothers, jag tror att vi kan se det i svenska företag, jag tror att vi kan se det eh, traditionellt i politiska organisationer. Om man är väldigt lik varandra så kommer inte... Det ordentliga diskussionen innan besluten fattas utan ofta nog för sent. Men det kan finnas risker också när man är för olika att man inte kommer överens och inte kommer framåt. Jag tror att man måste naturligtvis vara ensam det mål man har. Till exempel att driva ett företag eller starta ett projekt eller lösa ett problem. Och då är det klart att då ska man vara kompetent nog och inriktad på målet nog för att vilja delta. Och då tror jag att det inte är könet som spelar så stor roll. Nej, och där ligger ju verkligen kompetensen som grundförutsättning. Självklart ska det finnas en kompetens inom, innan ett beslut tas. Att det är baserat på den kompetens som har, den här gruppen har. Men då blir en jämställdhet den extra krydda som kanske då ger mer idéer. Och det är väl en bra, ett bra mått på att det faktiskt skulle kunna ge ökad tillväxt då. Att få lite olika inslag på den basisen som inte görs så ofta idag. Växer ekonomin på något annat sätt inom andra områden när det kommer in fler kvinnor på betydande poster? Vad tror ni om det? Cecilia? Alltså jag tror att, att det är väldigt viktigt att se både män och kvinnor som individer. På samma sätt så, så händer det andra saker med Eriksson när karl henrik Svanberg är vd jämfört med när Kurt Hellström är vd. Så, så, så jag skulle säga att i det långa loppet nej. Eh, därför att eh, man utses till företagsledare eh, av en grundläggande orsak att man betraktas som den mest lämpade att, att leda det här företaget för tillväxt och, och vinst och framgång. Och eh, om man lyckas med det så, så blir man långvarig på posten. Om man inte lyckas med det så, så byts man ut. Men det gäller vare sig man är en man eller kvinna. Vad säger Anna? Ja, jag har hållit viss del med, eh, jag tycker återigen att kompetens och individ det är alltid en grundförutsättning där det kommer vara olika mått. Men när du får in fler män eller fler kvinnor så kommer du få en grupp som ser på ett annat sätt. Och Då tror jag att målgruppstänkandet. Hur jag, menar du då? Jag tänker så här att om det är fler kvinnor som eh, har ett visst starkt köpintresse för någonting som kanske män aldrig köper. Då kommer det finnas mer kompetens på det området- om det nu skulle vara så att bindor till exempel- eller någonting som bara kvinnor faktiskt köper. Då tror jag att det är fler kvinnor som har kompetens på det området. Så enkelt är det bara. Och då tror jag återigen individkompetens individ och det är en grundnivå- som vi alltid kommer kunna ifrågasätta. Kvinnor och män, där kan vi se Och de bör kanske leda de företagen, men det gör de inte idag. Nej, eller hur? SCA har en manlig vd. Agneta Stark, du ser ut som du vill säga nånting. Ja. Jag tycker att jämställdhet, målet med det är just att individen ska komma till sin rätt. Att man inte ska bli bortsorterad för att man har en viss kromosomuppsättning. För att sedan snart 30 år finns det lika många kvinnor som går toppekonomutbildningarna och de har lite bättre betyg. Men ändå, och de har jobbat i företag, de har varit på beslutande poster. Några har kommit fram och väldigt många har stötts bort under vägen. Om vi nu ser i Norge vad som hände när man faktiskt tog in fler kvinnor i styrelserna på kvotgrund. Det var att utbildningsnivån i styrelserna steg rejält. Då har man problematiserat och sagt, behöver man så mycket utbildning istället för att säga, varför har vi haft så mycket män med lägre utbildning i styrelserna? Har de klarat sig bra? Och ifrågasätta om individen har kommit till sin rätt eller om kön har fått stå före. Jag ska fråga Anna om Lindgren. Varför startade du företag? Jag ser att det ger mig en otrolig möjlighet att påverka mitt egna liv. Det blir en, en... vilket liv, ditt yrkesliv och ditt privatliv. Mitt båda och. Det blir en kombination. Utav karriär och privatliv som är väldigt gynnsam för en kvinna. Och det kan du inte i, ett, i en större organisation där du inte själv ägar, eller? Jag har inte lika stor kontroll över min vardag. Jag måste till exempel infinna mig på kontoret klockan åtta kanske. Eller jag ska vara i, i ett annat land den och den dagen. Och jag har inte lika stor, stor möjlighet att påverka det i en sådan organisation. Att starta eget innebär för mig att jag kan... I samråd med mina kollegor säger att då kan okay, vi börja klockan halv tio. För alla i den här gruppen har små barn. Vi ska lämna på dagis och få ihop vår vardag. Det är viktigare. Men det är väl lite underbetyg åt arbetsmarknaden då, att vi inte kan göra detta på alla arbetsplatser. Jag tycker att annat visar sig bra att makt är väldigt bra om man vill bestämma över sitt liv. Det vill säga, jag som rektor är ju i många sammanhang så att det börjar inte innan jag kommer. Det är, och det gäller oavsett var. Att ha makt i en organisation, om man har ett annat vardagsliv än de andra som har makt eller har haft makt, så kommer man möjligen att se andra hinder och andra möjligheter. Om man, in, om man verkligen ser till småbarnsföräldrar, kvinnor och män, så kommer man att lägga inte kick off eh, hand. Akteringen på fredagkvällar och över lördagen och sådär. Utan man kommer att göra det på något annat vis. Och det finns säkert annat som man förlorar också. Återigen, olikhet, mångfald och många olika erfarenheter. Cecilia, du är föräldraledig. Du ser ut som om du vill säga någonting. Nu. Ja, nej, men det som, precis det som jag tycker både, både Anna och Agneta här, här belyser väldigt tydligt. Det är ju att förutsättningarna för kvinnor att, att ta ansvar och komma i... i maktpositioner måste stärkas Och det, det handlar inte om, om att ge kvinnor rätten att kliva fram utan det räcker inte att säga att varsågod här får du en styrsepost utan det viktigaste är att skapa förutsättningar för kvinnor att, att agera med alla sina kompetenser som idag det ser var frånvaro på många ställen Agneta Stark bör fler kvinnor starta företag för att få den här makten i näringslivet i ekonomin? om de bör eller inte Ja, men vi är, på annat, en, liksom. är en speciell fråga. Många gör det ju av just det skälet. Och länge har det varit så att bankerna har inte förstått det skälet att starta företag. De har förstått andra skäl. Utan, och det har också berott på att kreditbedömarna har kanske inte haft problemen med att få vardagen. Mm. Att men de har problematiserat det här lite och säger så här. Det att man säger att kvinnor startar egna företag. Är inte det, är inte det egentligen ett prov på, på, på en svaghet? Det vill säga att man ger upp att, att ta sig fram i de stora, etablerade, viktiga företagen där det är svårt och man får kämpa som sjutton. Och så startar man eget istället. Jag tror att man kämpar rätt bra i bägge fallen. Och dessutom så finns det ju människor som passar väldigt bra för stora organisationer och väldigt många andra som passar väldigt bra som ledare av egna företag. Det är olika kvinnor, precis som olika män. Anna, du skakar på huvudet. Ja, alla stora företag började små. Alltså det börjar någonstans och alla vi kvinnor som nu står och vill bygga bolag, det är ju en fantastisk möjlighet att faktiskt både bygga någonting beständigt och i sin egen karriär ta steg. Till exempel inneha en vd-position, en styrelseplats och få prova på det. Det är det jag har den erfarenheten. Idag, tack vare att jag fick vara med och starta bolag, det är jag evigt tacksam för. Det är därför jag kan få andra styrelseuppdrag, återigen baserat på erfarenhet och kompetens. Så att man får den möjligheten. Jag brukar verkligen försöka inspirera andra kvinnor att ta det klivet. För det är väldigt många som kanske riskmässigt tycker att det är läskigt att starta bolag. Men de kan få vad jag kallar och kallar för, gillar att kalla för livsstilskarriär. Att man kombinerar sitt liv med en bra karriär. Jag tror att det beror dock väldigt på vad man är riktigt bra på. Är man toppforskare? Så ska man säkert inte starta eget utan jobba i ett företag där man får all den service och uppbackning som toppforskare behöver. Precis som en kirurg ska ju inte, briljant hjärtkirurg ska ju inte öppna eget utan arbeta i en enormt professionell organisation och där komma till sin rätt. Men det visar ju att det inte finns några enkla lösningar mm. på detta. Och lika lite så finns det enkla lösningar på, på fördelningsfrågan. I vissa organisationer kanske man ska vara. 100 kvinnor och i andra ska man vara 10 procent kvinnor. Det, jag tror att det här beror på det individuella fallet. Men jag ska, just det här återknyttar bara till det du sa att, att, att man får chans att få vara med och prova på att leda och sitta i styrelser. Men, men dina styrelseuppdrag de får ju du för att du har visat hur fantastiskt framgångsrik du har varit att starta dina företag. Inte för att det ska ge dig en... En, en erfarenhet eller praktik. Du är ju där du är på grund av att du har visat det du har gjort med, med företagen. Men det ger både och. Kvinnor och tillväxt har vi pratat om. Eh, kvinnor och lönsamhet och vinst. Hur hänger det där ihop? Blir det högre vinst, högre lönsamhet, bättre lönsamhet i mer jämställda företag där kvinnor har eh, topppositioner och där de kanske sitter i styrelserna. Vad säger ni om det? Förutsättningarna är nog bättre. Sen kan man Tasta bort förutsättningar. Därför att om vi är könsblandade, åldersblandade- så har vi olika levnadserfarenheter med oss- även om vi har gått precis samma utbildning. Och då finns förutsättningarna att man fångar in omvärlden- och förändringar tillräckligt mm. kvickt. Men är, är, finns det bevis på det här? Eller var du, är det din förhoppning? Det, och din det, ja, till en del är det en förhoppning. Men framförallt så finns det bevis på när det inte fungerar väl- homogenitet är väldigt dåligt och då finns det en risk om det är en homogen grupp som ska utse sina egna efterträdare att man tycker att någon som till exempel jagar rådjur istället för att jaga älg i himla annorlunda istället för någon som kanske eh, vindsurfar eller eh, sysslar med sina barn eller tar hand om en handikappad anhörig på fritiden. Det vill säga blickriktningarna måste vara åt många olika håll. Och då finns det många aspekter. Jämställdhet är en viktig. Men också vilket land man är född i, vilka språk man är uppvuxen på. Vad man är van vid från barnsben. Finns det någon forskning som visar på just detta att mångfald leder till ökade vinster i företagen? Till högre lönsamhet? Det är svårt eftersom det måste vara allt annat lika. Och allt annat är aldrig lika i ekonomin. Men däremot så vet vi att kvinnliga. Högt kvalificerade ekonomiforskare forskar med annan inriktning än män som har gått samma utbildning. Att om, beroende på vilken världsdel man är född i så forskar man om olika saker. Indiska ekonomifrågor. Forskare forskar om vad händer när kvinnor får äga mark. Manliga indiska ekonomiforskare forskar om finansmarknaden. Kvinnligt ledarskap skulle jag vilja att vi pratar lite grann om. Eh, på vilket sätt. Eh... Öka det tillväxt, vinster, öka lönsamheten i ekonomin, i företagen. Finns det ett kvinnligt ledarskap, Cecilia? Det finns det säkert. Jag tror att, att kvinnor har förmågan att, att leda och eh, känna empati och, och skapa sammanhållning i en grupp. Eh, Bet, ofta på bättre sätt än män. Men det som man ska också fundera på i det här sammanhanget, det är vad som händer med kvinnorna när de hamnar i en organisation som har sett ut på ett visst sätt traditionellt. Då är risken att, att det som är de här goda kvinnliga egenskaperna försvinner och sidosätts. Och då kommer heller inte mångfalden till sin rätt. För, för att återgå lite grann till frågan om, om, om vad som händer då i de här styrelserummen. Vi vet väldigt lite om det. Det är per definition ett, ett slutet-forum- eh, där, där inte journalister har tillträde och, och där, där det hela behandlas väldigt konfidentiellt. Men jag har hört eh, mig berättas för att, att eh, kvinnor tyvärr eh, som sitter i styrelser ofta tar en, en tillbakalutad position och inte tar för sig på det här sättet och framhäver sina kvin, kvinnliga ledaregenskaper. Och det är väldigt, väldigt synd. Och det är kanske därför också som vi saknar de här forskningsbeläggen för att, att det leder till ökad vinst. För att göra en kort sammanfattning eh, gör det skillnad om kvinnor har större makt och det är mer jämställt eller gör det inte det? Vad säger ni? Har vi enats om att det blir en skillnad? Jag skulle vilja säga att det eh, absolut gör det. Ja, det tror jag. Mm. Men vi måste titta på förutsättningarna inte bara att, att, att det på pappret ser... Det var. En annan fråga som är högaktuell, och har varit aktuell länge men nu är den aktuell igen, det är ju till just styrelse som du var inne på mm. eh, Cecilia. Eh, är det en viktig tung fråga? Vad tycker Agneta? Jag tycker inte att det är den viktigaste frågan. Det är en viktig symbolfråga och den kan ge skjuts åt kvinnor och män längre ner i organisationen. Vad tycker Anna? Ja, det är en viktig fråga. Och Nej, och jag är rädd för att den blir en symbolfråga som skymmer den verkliga problematiken, vem som har ansvaret och makten i praktiken. Jag vet att du tycker att det är för mycket fokus just på fördelningen av ansvarsfulla styrelseposter. Du vill istället diskutera ansvarsrollen som sån. Mm. Vad menar du med det? Jo, jag, jag undrar till exempel om man ser, ser på de här kvinnorna nu som har tagits in i styrelser. Eh, varför, varför hör vi inte mer av dem? Varför berättar de inte, inte mer om, om hur arbetet går till och försöker att... Att vara förebilder och dra med sig fler kvinnor. Jag tror tyvärr att just det här med ansvaret inte i praktiken vilar så mycket i styrelserna. Tyvärr. Är du också besviken på dina medsystrar Anna? Verkligen inte. Jag skulle säga så här. Vilka män är förebilder för andra män och drar dem till styrelsen? Det handlar om nätverkande här också. Att kvinnor som har tagit en position i styrelser träffar en annan kvinna. Att man träffar. träffar varandra för att föra över kunskapen och det, det sker hela tiden men det behöver man inte stå på barrikaderna på samma sätt idag göra utan det, det sker mer naturligt idag tror jag i andra sammanhang och det tror jag är jätteviktigt både bland män och kvinnor det, det kan inte vila enskilt på en kvinna att ha det uppdraget mm. utan det är precis lika stort uppdrag för de killarna som sitter i samma styrelserum att säga det funkar alldeles utmärkt, det är inga konstigheter in med fler kvinnor, då blir det en naturlig del, det, det är därför det är klart att ingen kvinna vill sitta som en inkvoterad kvinna. Det säger sig självt. Däremot kan du så... vara säker på det? Ja, jag kan säga att där är jag nog ganska säker på grunden- att man inte vill ha blivit invald på något annat sätt- än någon annan i gruppen. Ni har hört ekonomi Ekonomiekot lördag med Agneta Stark- Anna Omstedt Lindgren, Cecilia Aronsson- och det var jag, Britta-Lena Ekström, som var programledare.